Boas tardes, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia aquí no 104.6 da FM Para todos usted, vostedes dúas oriñas de radio en galego Hoxe, unha semana pasada Teremos que enlatalo Porque resulta que Hai que felicitar a Tico Belinchón Que é pai Pai dun tal que Que desexamos que teña unha feliz vida A... A ao nosa tema e que vostedes pasen dúas oreñas agradables eh, eso facemos vamos a mm, facer o primer a conexión con Galicia que sempre oh, eh, eh, correspondente con noso correspondente perdón, perdón con o noso correspondente na mm, Costa da Morte Óscar Manuel Rey eh, seguiremos facendo cousas mm, informando eh, dándoles a coñecer mm, novidades interesantes e importantes relacionadas coa música Pois eso, falando de música, poñemos unha peciña de música de Guadigalego para recibir despois ao noso correspondente Oscar. Adiante pois a música. puxemos esta música de de Galego para recibir precisamente a Óscar Rey que está na costa da morte vamos a chaudalo moi boas benvido Óscar hola que tal moi boas nada mira para a semana que vem vou pedir un pequeno favor dime quero que escuiteles igual os coñeces é eh? un grupo aquí da, creo que da provincia de Pontevedra moi fresco no? na música que fan en galego que é Eladio e os seres queridos ten algunhas cancións en galego incluso mm. ten algunha versión de de, bueno, un disco que se chama Cantares con versións de, de poemas eh, tradicionais galegos, pero con unha frescura modernista que vos vai a gustar moito. S obras desprovade, eh, buscades maikeampo Idela na Moral ou buscadesme eh Marim ou quem, ou Camariña, estendes varias cancións por aí, che veredes versións, Eladio, vo -vo a repetir o nome, El Adio e eh, los seres queridos. Moi ben. El, a anotado para a próxima sí, semana. Incluso temos a famosa, a famosa canción esta que coñece de Emilio Cao Foi un precursor na música grega no seu momento pues sí. Ten unha versión da fonte do araño sí. ni menos un, un temazo. Bueno pues estamos aquí unha semana máis <ríe> para contar pues, <risa> pues, o que pasa na, na costa Na no? costa Es eh, eh, dicirlloor nos oíntes que, que ademais da túa correspondente crónica tamén se poden meter en, en que pasa da costa.gal. Efectivamente, aí temos todos, recollemos diariamente noticias de todos os conselhos da costa, tamén nos, nos, os que están pegados aos conselhos limítrofes, mm. den de Mazaricos a Fisterra, de Fisterra casi chegando a Coruña, recollemos información. Bueno, pois, se queredes, comezamos e facemos aquí cerca en, en Corcubión, eh. porque o, o partido dos veciños sempre en Corcubión volve a reclamar a creación dunha residencia de maiores pública e comarcal, ah. non? estamos aquí falando moito de da importancia non? das inversións eh, no cuidado dos nosos maiores. Temos unha población envellecida, eu dicía sempre, ter unha población envellecida incluso ten matices moi positivos. Claro, claro, se pode, xerar, pode xerar emprego arredor deste, deste sector da poboación, xa que bueno pois se, sí. se formaría xente no sector da, da, dos cuidados e sí, da claro. atención aos nosos maiores é, sería unha forma tamén de fixar a población aquí. Bueno, sempre Corcubión recolhe esta demanda parece que Corcubión xa ten un, un local habilitado bueno, faría falta obviamente inversión en personal e tamén material para telo e eles ofrecense un pouquinho en, na, na posta en marcha desta desta de infraestrutura tan necesaria para a costa, que a pesar de que temos un centro concertado en e un centro privado en Fisterra, pois pues non, non están sendo suficientes. Claro, claro, no, no a, a, o envelhecemento da poboación existe en todo o mundo, ¿no? Pero, e é moito máis aí nessa zona, loxico. Sí, sí, sí. sí, sí. Outras noticia importantísima é que hai un grupo de emergencia municipal aquí no Concello de Ponteceso primeiro estuvarán en Pimeán depois pasou a Ponteceso que atenden un pouco as emergencias digamos nos Concellos de Sombra onde os parques de bombeiros non chegan fácilmente ¿no? entonces esta semana están os traballadores sempre de guerra porque piden melhoras nos materiais nos traxes e tamén nos servicios en si sí mesmo que queren pasar A formar parte do consorcio de emerxencias de Galicia e non estar dependendo como estamos nestes momentos dos concellos de turno, no que, bueno, se hai cambios de alcalde, ven millor ou peor os grupos de emerxencias, cando realmente a poboación si está vendo da importancia de, de contar con un grupo de emerxencias, porque, bueno, salvanse moitas vidas tamén xa, desde a posta en marcha do GES aquí en Ponteceso é eh, eh, bueno, piden eh, melloras e, bueno, os veciños e as veciñas é eh, quizás un, un dos servicios que máis valora, que é unha cousa importantísima, claro. entón, as inquisas que se fan é eh, ter un servicio de emerxencia cerca, pero para ser que os políticos non están respondendo nas melloras e materiais necesarios para, para, para este, este grupo de feito, incluso se queixen, pois, moitas veces de de dos propios traxes que teñen, non? que teñen mm. que estar homologados e teñen unhas fechas de caducidade, aínda que teñen bo estado, pois pues, que a veces non, mm. non están nas, nas mellores nas mellores condicións. Pois eh, que... claro, claro. pues, claro. eh vamos a Vallo tamén, porque, xa, como van saber, es lavan un mes de peche, de novo peche da, da ponte de Vallo, que un dos concellos de de San e eh, eh, Vimianso está grande tendo un gran impacto na na economía local do povo de Valle, salen os comerciantes estes días a, a palestra nos medios de comunicación dicindo que canto antes se abra. A verdade é que é unha obra un tanto extraña, porque é certo que se ten que ampliar o, o a ponte existente, pero xa la van trabalhando desde xullo, houve un corte, volvió a haber corte, parece que agora pois, as obras non iban no, no rumbo que os enxeñeiros tiñan marcado e houve pois, unha serie de replanteamentos que fan que se estén alongando máis demasiado. Non? Entón, é digamos que, bueno, é conveniente ter, ter claro que neste caso, un pobo como a Baio vive de, do tráfico que pasa por el, xa, lle pegou un golpe non, digamos, grave, porque eu creo que se foi reorientando, non como foi o tema da autovía, ao no final, pois pues, tamén foi positiva para a pero, bueno, ao principio se levou un pouco de golpe, pero, claro, o peche da ponte xa é outra historia, non? Claro. entón, cada vez que está pechado, pois, pues, coza realmente complicado para os comerciantes, sobre todo agora que se acercan datas, bueno, na que os presupostos eh... E os eh, ingresos anuais nos comercios pois, viven viven bastante non celebracións de Nadal eh, cousas moi importantes que, que se teñen que celebrar Claro que si sí. sí, sí, sí. o feito do, da ponte <ríe> un claro eh, eh, un claro eh, as, as pontes retro outros te, tenden sempre a unha se se rompen sí. Claro nas guerras normalmente eh, o que se fatía fundamentalmente era cargarse as pontes de comunicación área el... de comunicación que había Entonces, claro. A... Ten as súas, as súas eh, grandes Inconvenientes grande claro. sí, sí, sí. Mirad, a outra conseña falámos do, do Percebe Estos días, non? Sí. E eh, da peligrosidade que ten ir pues, a él Pois rescataban a un Percebeiro Viciño de Ponteceso Nas rochas das Illa Sizar Esta semana, afortunadamente Caralho. todo acabou ben pero, eh, bueno, houve que mobilizar helicóptero, houve que mobilizar sí, sí, emergencias. Sí, sí. É curioso, pero gran parte do, do traballo fixaron os seus propios compañeros e máis eh, os medios de, de protección que levaba o propio Percebeiro. ¿no? Moita xente antes morría no mar porque, bueno, íbase a, a mariscar sin, sin ningún tipo de protección. Neste caso, afortunadamente, o Percebeiro levaba pois as anclases que permitiron aos seus compañeiros a través de cordas tirar por el para arriba non, pero así, pois, uh -huh. si, sí, aínda así uh -huh. foi un rescate moi complicado que que bueno, acabou co co percebeiro no, no hospital na Coruña e e bueno, desexamos desde aquí unha unha pronta Recuperación. Sí, sí. Oye, falza, falando dos perseveros, que non sei sé si, se a semana pasada nos comentábamos, houve aquela caza de, de, de unha banda organizada de furtiveiros precisamente con, con respecto allí na zona do, do Roncudo, non? Sí, sí, bueno, aquí isto é un mal xa endémico o tema do furtivismo na, na Costa da Morte. Bueno, é moi difícil de erradicar, é certo que se están poñendo moitas leis, e moitas moitos medios, pero, bueno, o que se sí. reclama moitas veces é unha protección sí. continua, que as cofradías non teñen que poñar a vixianza e a directamente, senón que se crearon, digamos, un corpo, pues como existe pues nos montes, pues o Guarda claro. Montes, pues neste caso, pues tiveran competencias para para viciar, non, a estar ocupar bueno, mellora tamén co tema dos drons, é que no inverno, obviamente, pois pues, sí. co mal tempo, mal tempo co xa hardo do, do preserve, non? <risas> pero pero claro, é certo que en campañas como Nadal en Obrán, sí. as cousas se se volven moi complicadas, claro. eh sobre todo se si hai furtivismo moitas veces xa non é que eles vayan ás pedras de forma ilegal, senón que os percebos acaban en restaurantes, en cursos le curso legal, e que ao final vas un restaurante que non é todos, afortunadamente, non? Hmm. pero hai restaurantes que, que son cómplices desta xogada, claro. porque, bueno, pues, non claro. pasa o curso legal, non hai impostos, non hai claro. nada, e, e moitas veces un se, se cada está se comendo percebes que non non seguindo os cauces legais, non? moitas veces isto tamén é a trazabilidade de, de o mar a terra debía de estar absolutamente garantizada, incluso ou que vai a un restaurante debía de saber directamente de onde veñen as cousas. Pero bueno, estes temas supoño que irán avanzando co futuro, pouco a pouco, é certo que se camiñou moito, pero ainda, ainda queda. Ainda compre e compre máis ajuda, sí, sí. sí. Mm. Vímonos a Fisterra porque o Concello ahora demanda despois de, de obter a transferencia da estrada ao, ao faro de Fisterra, algo que favoreció pues, as inversións ali ahora, demanda Pois, eh, as instalacións do, do faro non? do faro de Fisterra que pasan a ser municipais co objetivo de, de que o concello pode arreglar o faro e de que poda explotálo porque bueno, como ven comentaba unha das, das, das, das, das dos puntos máis visitados de Galicia ahora mismo ven sendo precisamente o, o faro de, de Fisterra e, e a veces digamos que as instalacións para ir un estado un pouco lamentable é que compre mellorar, E moitas veces non se melloran non porque non ha xeito carto, sino porque a administración competente, que é a autoridade portuaria da da Coruña ten un baixo presupuesto e obviamente ten moitos faros que manter, e, hai un abandono total, non cabe claro. o presupuesto nos concellos, neste caso sería un pouco máis elevado, o tratamento é máis cercano e permitiríase pois pues, explotalo de, de outra maneira. Claro, claro, e además convertirlo en algo que sea pum público e o mellor que, que, que se poida aproveitar, pois pues, non sei como como ben social, non? Claro. Sí, sí, claro, Depende de feito xa vedes o o Camiño dos Faros, o Camiño sí. dos Faros agora mesmo, pues, é unha ruta que está traendo bastantes beneficios a, aos distintos eh, distintas localidades da Costa da Morte, pois pues claro, complementalo con melhoros nos foros e sería importantísimo. ¿verdad? Claro, claro. claro. Eh. Importante, sí. importante. Eh bueno, está que para finalizar xa en clave de cultura e eh, eh, actividades eh varias, comentabas que as redeiras de Corme están a traballar en cestas, chaman as cestas da sorte, que van destinadas a museos mariñeiros. Eh, as redeidas de Corme la van moito tempo convertindo que a rede que antes xa sí. era un, un medio de vida pues, vinculado a pesca, non eh, pues, as nasas, cando se cosían e eh, os aparellos. Ahora mesmo están facendo un proxecto que é pues, aproveitar a rede pues, para, para artesanía, non que, que se pagan bolsos, que se pagan distinto merchandising e, bueno, lá xa varios premios e ahora están traballando nestas testas da sorte e, e bueno, si buscás un poquinho en Google redeiras de Corme e Malpica, veredes que, que teñen un traballo espectacular están xa integradas no, no, na marca artesanía de Galicia e e é unha maneira de ver como se poden reconvertir as, as profesións, se si é unha profesión que estaba en crisis, pois pues, convertila nunha profesión de, de éxito e de mérito nestes momentos Pois, pues, parabéns hai que dar parabéns precisamente esas donas que que teñen in, bueno, imaginación, porque queres decirse que se re-renovan, ¿no? non? Reinventarse, sí, sí, non? Sí. Para finalizar, decirvos que os colexos de Vallo e o Instituto de Vallo nestes momentos están levando as limpezas na, de, das praias na, na Costa Morte é que bueno, eh, nosos están sendo conscientes do que chega o mar a ter destas limpezas que moitas veces son eh, importantes para a concienciación medioambiental de os máis novos. E oh. máis, que xa, xa, xa me pasei, non? Non, non, no, está, está moi ben, ben, además, sí. eh, felicitar precisamente os rapaces que, que, por certo, fan un traballo encomiable, pero eso debería trasladarse tamén a terra o o interior, que tamén o do interior teñen algo que ver porque cando fan esos viaxes e tal, pois pues, a a, a de plástico ou papel de plástico, ou vaso de plástico tamén eh, sí, chega sí, incluso precisamente incluso montes, onde ¿no? non Meita debe. Veces, sí, sí, nos montes eh, moitas veces un vai a min que me encanta andar e me muevo polos montes, eh moitas veces te pinto unha lata de Coca-Cola, cervexa, cousas moi moi que bueno, eh, obviamente hai que empezar cos máis novos, xa cos grandes, moitas veces xa que se, se cadra, pues, temos que tirar a toalla, polo menos que vean as generacións que vean eh, novas, compreendan a importancia de explotar o, o medio de forma sostible e pues, realmente un consumo responsable. É nada máis, finalizo desexandovos un feliz novembro cheo de magostos, de moitas castañas por toda por toda a galeguidade, que Muy tamén son dos vos, eh, moitas gracias, como está Moitas gracias a ti, Óscar. Vamos a aproveitar entonces que temos a Guadigalego, por lo menos para, para despedirte, eh, desechar-se unha fin de semana extraordinaria. Veña a vos tamén, igualmente a todos. Venga, ao...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 dio la malda que traerán la luna llena y la vacía los pecados implican que en su mundo lo que hicimos confesar fueron parte del altar y os sentidos a nuestras vidas y a nuestras vidas Amén. as que